Mina vänner. Någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till Holgers hörna. hörna. Hej igen. Vad kul att du kunde komma och lyssna på program nummer två i Holgers Hörna. Förra gången lovade jag att vi skulle närma oss 70-talet och all den spännande musik som kom då. Ibland tänker jag att ja, men det var ju det årtionde då musiken utvecklades som mest och den allra bästa musiken skapades. Ta bara den här låten från 1971, Slades version av Get Down and Get With It. Egentligen en låt från 64 men som... Little Richard gjorde en egen version av 67 som Slade snodde 71 och gjorde ytterligare en egen version av. Den här låten, ja det blev deras genombrott. Noddy Holder, sångaren, ja, men han har ju nästan lite foggerty vibbar i rösten, eller? Många av mina kompisar som lyssnar på Deep Purple och Black Sabbath, de tyckte att Slade, ja men det är ju glam rock vilket det också var till stor del. Men jag håller med status quo's pastist John Ryan Edwards som menar att Slade det är ett underskattat band. Stora grupper har uttalat att de har influerats av Slade. Nirvana, The Clash, Kiss, Def Leppard med många många många flera. Den här låten gav Slade en plats på Englands hitlista visserligen som nummer 16 men de höll sig kvar på listan i 14 veckor. Alltså när jag hör den här låten då får jag bara lust att blåsa min obefintliga lugg ur ögonen. Ta på mig jeansen från gul och blå hoppa i platåträskorna och, och bara dansa och dansa som en galning och som om ingen, ingen såg mig. Get down, get with it! I said I'll get, get down, get it! ...down and get with it med Slade. Nu ska vi förflytta oss till riksdagen... ...och lyssna på riksdagsdebatten om bevarandet av enhörningar i Barskog. Varsågoda. <skratt> ursäkta, det var fel program. Tur oh, oh, oh. att Tretov kom in där och upplyste som att det var fel program. Jag menar, vem vill lyssna på riksdagsdebatten... När det finns så mycket bra musik att lyssna på istället. Nu lämnar vi 70-talet och backar tillbaka till 60-talet. Närmare bestämt 1862. Nej, jag levde ju inte då naturligtvis. Men låten vi strax ska lyssna på har sitt ursprung från det årtalet. I höghuset på Sjönsmon i Sundsvall där jag växte upp fanns konditori Eclair strax nedanför. Där fanns en jukebox. I ärlighetens namn de bytte nog inte skive speciellt ofta. För någonstans i början på 70 så hittade jag den här låten i jukeboxen. Och den kostade mig många 50-åringar. Jag nöjde mig ju inte precis med en lyssning. Och det var framförallt trumkompet som fascinerade mig. Chuka chaka chuka chaka chuka chaka chuka. Nu på senare tid har jag förstått att låten var typ 8 år gammal när jag upptäckte den på Eclairs jukebox. Nutcracker är från 1962 med Bee Bumble. Den nådde första platsen på Englands singellista i maj 62, och den är baserad på Tchaikovskis March of the Toy Soldiers från Nötknappars sviten. Men just ja, jag lovar ju i slutet av förra programmet att berätta om en låt jag hörde 1970. Då hör jag en låt på radion som svänger duktigt. Men samtidigt så tycker jag vilken lustig engelska som sångaren har. Han sjunger ju med svenska R. Jättekonstigt men låten var grymt bra och hade läckra saxofoner. Jag lyckades avkoda någorlunda vad låten hette och även gruppens namn. Och det här, det är alltså ett mirakel. Jag var 11 år, och hade just haft mina första engelska lektioner. Vi hade kommit till This is a pencil och eh, I have a cat. Med Dennis go to bed. Hallå, jag hade ju inte ens en katt. Jag vet inte om du kommer ihåg honom. Men Själv satt jag i en språksal med i bandspelare och då lät det ungefär så här. Say after me please. Yes, thank you very much. Yes, thank you very much. Good. Ja, men tillbaka till låten jag hörde på radion Så med mina obefintliga engelska kunskaper så i språk som stavning så skrev jag på ett ungefär vad jag tyckte att programledaren sa han med sitt usla engelska uttal Sen gav jag lappen till min mor som inte kunde ett enda ord i engelska och jag sa Ja, den här skivan önskar jag mig när jag fyller år Pappa däremot Ja, men han pratar engelska Enligt honom själv i alla fall. Han kunde säga yes, no och I don't know. Det räckte så tyckte han. Jag tror vanligtvis inte på mirakler men då inträffade faktiskt ett. Morsan kom hem med rätt skiva The Huckleback med Royal Choban Waterford. Tänk vad kul det hade varit att ha kvar den där lappen jag gav morsan. Jag undrar hur den var formulerad. Och hur personalen i skivbutiken reagerade när morsan räckte fram lappen. För jag tror inte att hon vågade sig på att försöka uttala den. Jag visste ju att Royal var kunglig så jag tog för givet att ja, men det här måste ju vara ett militärt band. Och det har jag trott hela min uppväxt fram till bara för några år sedan när skivan var så knastrig. Så att den var olyssningsbar och jag letade upp den via Youtube och Spotify. Ja men de var ju inga militärer. Det var ett helt vanligt irländs band som bildades 1957 och namnet Royal det tog de för att de ville väcka lite respekt. Och så vände de på benämningen Band Show till showband. Singen kom ut 66 och 1970 så hade den uppenbarligen nått Sunsvall och Mina Öron. Och efter ett tag då började jag lyssna på B-sidan på skivan. Och efter rätt många spelningar så tyckte jag faktiskt, ja men den är ju ännu bättre än A-sidan. Allt enligt mina tidigare teorier att en bra låt vinner i längden även om den kräver ett antal lyssningar. Så här kommer nu, sorry I run all the way home. Som jag sa tidigare så måste vi ha med lite moderna låtar också då och då. Så nu har jag valt den fenomenala låtskriverskan och sångerskan Adele. 2007 släppte hon sin första skiva. För mig känns det som ja, typ 4-5 år sedan. Men 2007 är ju för 1015 år sedan. Det stora genombrottet kommer med singeln Rolling in the Deep som blev en stor radiohit 2011. Året efter var hon nominerad i sex olika kategorier i Grammy Award och vann samtliga. Samma år så gjorde hon ledmotivet i Bondfilmen Skyfall och vann naturligtvis en Oscar för det. 2017 satte hon ett rekord då hon sålde ut ett fullsatt Wembley Två kvällar i rad den 28 och 29 juni och cirka 98 000 åskådare kom vardera kvällen för att se henne. Hon har gjort så mycket bra så det är svårt att välja men låt oss ta en av de senare låtarna Easy On Me som precis allt annat hon har gjort är skitbra. Adel Easy on Me. Nej, hör ni, nog med modernt nu. Tillbaka där vi slutar. 1970 och Royal Showband Waterford. Eh, nej, just det. De har vi ju redan spelat, men vi tar en annan från 70. I början av 70 till och med. Norman Greenbaum. Efter att ha varit ledare för Dr. West Medicine Show and Junk Band, som bland annat gjorde låten The Eggplant That ate Chicago så blev det en solokarriär. Ja men ni hör ju själva. Den psykadeliska profilen som bandet hade gjordes inte riktigt i underhållningsbranschen. Så att han fortsatte med att uppträda solo med sina folksångsliknande kompositioner. Kommer du ihåg hans största hit Norman Greenbaum? Han fick kontrakt med Reprise Records och spelade in en låt som han kallade Spirit in the Sky. Den framfördes av Norman och hans akustiska gitarr helt i stil med vad konceptet folksång innebär. Reprise Records satte Erik Jakobsen som producent och han... Ja, han vände upp och ner på hela konceptet. Han tillförde kraftigt överstyrda gitarrer, synteffekter, en framträdande rytmsektion, gospelliknande kör. Och Norman eh, själv, han fick spela in låten igen och dubba sig själv. Alltså, helt tvärt emot vad Norman själv hade tänkt sig. Och låten, ja, den får ju... Puff upp med raketfart på första plats på många lister och sålde faktiskt i två miljoner exemplar. Låten har ett klart kristet tema. Men Norman själv, ja han är ortodox jude. Men säger att han fick inspiration till låten efter att ha sett en countrysångare uppträda i tv. Och han säger också att ja, vilda västenfilmer inspirerade honom har ja, lite svårt att få ihop Brödna Cartwright med den här låten. Men å andra sidan, vad begriper jag av den stora världen? Något år senare efter att låten hade släppts så köpte jag en sån där samlings-LP. Du vet, de tussade ihop ett antal populära låtar på en skiva som de sen sålde som en samlings-LP. Och väntade man lite. Ja, då kunde man köpa de här LPerna väldigt billigt för de hade ju typ kortare hållbarhet än mjölk och jag för mig jag gav 4,95 för den här tror jag och där var ju mycket skräp men där fanns också Spirit in the Sky med och jag tror inte att jag hade hört den innan jag köpte skivan det jag fastnade för i den här låten det är den distad gitarren och det tog säkert rätt många lyssningar innan jag uppfattade temat Spirit in the Sky Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Jag vet inte om du reagerar som jag men ända sedan jag hörde den här låten första gången så har jag reagerat på att i början av låten då vill man att de ska byta ackord på ordet Sky. Men de byter akordet först när ordet är färdig sjunget och det känns lite för sent. Men de kanske tycker att de får ett skönt häng genom att göra så. Jag är ju ingen diligens, eh, prominens, dilettant eller vad människan med taktpinnen kallas så vad vet jag. Innan vi lämnar 70 så finns det några band till som vi måste lyssna på. Badfinger är ett sådant band. En i mitt tycker bra grupp med stor potential som ja, tyvärr gick ett grymt öde till mötes. Allt såg väldigt bra ut i början dock, då de lyckades få skivkontrakt med Beatles bolag Apple Records. De hette då The Ivys, men John Lennon tyckte att nej men de ska kalla sig Glass Onion. Men bandet gillade inte den idén, och Lennart. Eh, Lennart <lennon>, Lennon heter han väl för tusan. använde senare det namnet till en Beatles låt. Under den här tiden arbetade Beatles på en låt med arbetsnamnet Badfinger Boogie vilket Ivis tände på och tog sig namnet Badfinger. Badfinger Boogie låten alltså den blev senare känd som With a little help from my friends. Men Badfingers karriär kantades av snåriga kontrakt, ekonomiska bekymmer och i synnerhet med managern och affärsmännen Stan Polly som gjorde att gruppen förlorade stora summor pengar. De lyckades senare få kontrakt med Warner Bros men problemen fortsatte då Warner krävde ekonomisk kompensation av Stan Polly. Och Warner vägrade sen under tvisten att ge ut ett tredje album. Pete Hamm, gitarrist och låtskrivare i gruppen. Och han hade ekonomiska problem samtidigt som hans fru väntade barn. Och den 24 april 1975 så valde han att begå självmord. Djupt deprimerad. Och bandet upplöstes. Två bandmedlemmar återupplivade... Dock Badfinger 1979 och lanserade albumet Airwaves. Men båda bandmedlemmarna turnerade också var för sig under namnet Badfinger. Vilket ledde till ovenskap. och den här ovenskapen kulminerade 1983. Rörande inkomster från låten Without You. Det tillsammans med struliga kontrakt och en stämning på 50 miljoner kronor för kontraktsbrott ledde till att Tom Evans, basist i Bad Fingers hängde sig i sin trädgård 1983. Without You är ju för övrigt en låt som framförts både av Harry Nilsson och Mariah Carey, skriven av Bad Fingers. Så det är klart, det var säkert en hel del pengar inblandat i det och det är ju som bekant roten till allt ont. Men nu ska vi lyssna till Come and Get It och visst hörs det ju att det är Paul McCartney som har skrivit den. Det är fullkomligt osar Beatles om den. Come and Get It Finger. Ett bra band men tyvärr med en tragisk historia. Nu behöver vi ett roligare minne att luta oss tillbaka på. Klassfest i femman. Vi satte rött kräppapper som tejpades upp på lysrören i klassrummet. De flesta killarna, ja, vi satt längs väggarna och tuggade riff. Jag kommer ihåg lakritsgummit som klarade rätt så stora bubblor. De flesta tjejerna ja de dansade i ring i mitten och efter en timme då luktade det bränt kräppapper blandat med tonnars svett och hormoner. Och där under det röda skenet hörde jag den här låten för första gången. Överhuvudtaget så var fest ofta en inkörsport till ny bra musik. Kompisar hade med sig skivor och senare fester kassettband. Även de här oskyldiga klassfesterna som övervakades av klassföreståndaren gav nya influenser och senare i livet också helt andra fester utan klassföreståndare. Min fru, hon säger att jag har världens sämsta minne och ja, det har jag. Undantaget musik. Väldigt ofta så kan jag ända tillbaks till 60-talet komma ihåg vad jag hör den låt första gången. Om den lyckades få mig att höja ett ögonbryn så finns den kvar i hjärnan på mig. Och ögonbrynet för den här låten, det var just hur den började. Skön gitarr som backas upp av bas, två vänder och det gör en lite nyfiken vart bär det väg nu. Sen kommer pian och trummor ovanpå det i två vänder och jaha, mer av samma fast fetare. Och sen kommer stråkar, två vänder som går upp en oktav i vända två kompletterad med en trumpet som ett krescendo då då undrar man ju verkligen, vad händer nu? Då plockar de ner det hela lugnt och fint. En vers, sen är fräng, samma igen, sen kommer sticket. Det hinner liksom aldrig bli tråkigt, det händer något hela tiden. Men för att vara ärlig, det är ju svårt att veta om jag tycker att låten är bra, eller om det är minnena som jag förknippar till låten som gör att jag tycker att den är bra. Vad tycker du om den här låten, och vad har du för minnen till den? Det var Edison Lighthouse med Love Grows. De nodde faktiskt nummer ett på Englands listan 1970, och de klamras fast där fem veckor innan Lee Marvin tog över med sin I was born under a wandering star. Edison jagades även av Peter Paul and Mary som tävlade med John Denvers gamla slagdänga från 66. Living on a jet plane. Peter Paul and Mary nådde även första platsen på andra lister. med eh, Denvers eh, Living on a jet plane som Billboard och Cashbox. Men just den här låten, det blev också deras enda första plats. Denver själv, han nådde aldrig listorna med just den här låten. I början hette den Baby I Hate To Go men 67 övertalade en producent honom att ändra namnet till Leaving On A Jet Plane. Själv sa Denver att han hade en himla tur att Peter Paul and Mary tog sig an den här låten och gjorde den till en hit. Tyvärr splittrades Peter Pollenberg kort efter succén med Living on a Jet plane, men de återförenades 1978 och började turnera och gav ut flera album också. Ödets ironi gjorde att Denver han omkom i en flygplanskrasch. I sitt nyinköpta Lättviksplan år 1997 han blev vändas 53 år gammal. Tyvärr är också Mary Travers borta. Hon gick bort i leukemi 2009. Men Peter Paulen Marys musik lever kvar. Och låt oss lyssna på deras version av John Denvers Living on a Jet Plane. De omdömen som fälldes av musikskribenterna under 1970 var dels att ja, det var en väldigt fin låt, men också det sparsamma Arrangemanget Och slutligen Peter, Pauls And Marys fina stämmer Som smälter ihop Så himla fint All my bags are packed I'm ready to go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 Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again Oh, babe, I hate to go There's so many times I've let you down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 One more time Let me kiss you Then close your eyes I'll be on my way Dream about the days to come When I won't have to leave alone About the time I won't have to say Kiss me and smile for me Tell me that he'll wait for me Hold me like he'll never let me go Peter, Paul and Mary långt innan autotune och redigeringer i dator var tillgänglig. Det du hör, ja, men det var ju precis som de lät när de spelade in den här låten, Living on a jet Plane att inte nämna Sweet när man pratar om 70-talet. Ja, men det vore ju närmast tjänstefel. Jag upptäckte Sweet via deras första internationella hit Funny Funny. Och det var under ett disco i skolans matsal 1971 då någon hade tagit med sig den skivan. Ja, oh, jag tyckte det var grym. Brian Connollys röst var ju Väldigt speciell. Och bandets stämmer tillsammans harmonerade skönt tillsammans. Något som däremot är lite bes besynligt är att under de här tidiga åren använde sig RCA Records av studiomusiker till sweets låtar. Så också till den här. Sweet stod alltså endast för sången. Konstigt, de var ju jätteduktiga musiker men kanske att det berodde på att Sweet själva, ja de hade ju ett något hårdare sound som möjligen RCA Records inte ansåg publiken vara mogna för. Och det här i sin tur det gjorde väl förmodligen att eh, eller anledningen att Sweet själva senare tog avstånd från de tidigare låtarna innan de själv stod för musiken. Men det borde de väl inte ha gjort för det var ju genom de tidigare låtarna jag upptäckte dem. Och jag tycker fortfarande att ja men det är väl en bra låt. Jag tigger mig Säger kanske någon lite frakt ja, säger, ja men det är bra tuggummi-pop. me to me Funny, funny. Det som jag gillar med Sweet, ja, men det är ju naturligtvis Connellys röst men även stämsången som de får till. Men framförallt så gillar jag Mick Tuckers trumspel i de senare skiverna där de spelar själva. Connolly avled 97, graft alkoholiserad och det är tragiskt att se de sista intervjuerna som gjordes med honom han var ju bara då en spillra av sitt forna jag. Även Mick Tucker lämnade oss tragiskt 2002 då han förlorade kampen mot sin leukemi. Mick Tucker var som många andra artister väldigt konstnärligt lagd och fram till 14 års ålder så målade han sedan skiftade intresset plötsligt till trummor. Då har han blivit influerad av Buddy Rich, Sandy Nelson och Gene Krupa. Mix pappa Hubert. <laughs> ja, han hette faktiskt så. Erbjuds att köpa trumsetet honom, men då måste han lova att ta det seriöst, vilket är det minsta man kan säga att han gjorde. Från 72 och framåt så körde han med sitt Ludwig Krom. Mix timing var fenomenal och jag vill placera honom jämsides med Ian Anderson Pace, The Purpose trummis. Ian som också har ett spel som jag njuter av att lyssna på. Och jag gissar att det är därför också som producenterna väljer att lägga sådana här trummisar ganska långt fram i mixen. Därför att de... De blir eh, på något sätt ett kraftfält i låten som för låten framåt och lyfter den. Men nu, nu någonting helt annat. Kan, kan du gissa artisten? Du kan vinna ära och berömmelse. Jag gillar början med de grymt sköna gitarrerna men även sångaren ja men han gör väl ett habilt hantverk måste man säga. Men vem är han? Det är nästan så att jag skulle kunna lova ett riktigt riktigt fint pris. Men nej det vågar jag inte för det finns väl alltid någon som är lika nördig som jag där ute i någon stuga i vildmarken som har koll på killen. Men ära och berömmelse, ja men det får du absolut om du plockar det här namnet samt att du får ge dig själv en klappaxen. Nu kör vi! Mm. Ja du, vem var det här då? Han eh, sökte till Idol 2006 och eh, faktiskt vann finalen. 2008 då vann han och hans danspartner Johanna Götesson stjärnor på is i TV4. Har du listat ut nu vem jag pratar om? Han är från Övertonio. Killen pratar flytande svenska, finska och meänkeli. En begåvad kille som ännu inte riktigt har slagit sig där stort. Och han har väl many rivers to cross precis som Jimmy Cliff. Marcus Fagervall var namnet. The taxman's coming and he wants his dues. But the only way to catch me is to wet his shoes. I found my freedom. A paradise meant for me. A place unknown Mack Katie Kisun Freedom Hörre, visst är det läskigt hur fort tiden går när man har kul Programtiden är slut och jag hoppas att du hänger med i nästa program för då vinner jag nämligen en skiva på Tivoli som gästar Sundsvall 1971 Ha det gott och kram från din alldeles egna Holger